ازباب د ایلم ده مخلوق سیدی دری خواس سالیمہ خبر ساده خواس سالیمہ بایان وشان اس چه بایان ده خبر ساده خواسی پا خبر ساده پیده مخشن مجادی ری پینزدی خواس خبر ساده خدوادی متوتید خبر او غنابا چند از ورعیزتو لیتاکاسد از زیر تاسو کا ما پروژه چې خبر خبر صادق چې سبب مختلف انګلیا خوسته محتاج سمعه محتاج ده نو سمو نه مو کوښشومو کوپلې مقدمه کومو خبرم د پښته بل خوښ پخپل چې مدرک ته سره بیا محتاج علال دا په بیا په محتاجاته دی ها سمجھ نه دی وجراي خبر صدق نشکړم سمجھ دي خبر صادق ای المطابق للواقع دید صادق معنا وکړه چې صادق مراته ای المطابق للواقع Это д pracy цзя. Ты должен егоestry words? С итог Holy сделайте. В стороне Питер ко Allison не wings. По дamy 250 ему Chase. В стороне пог Leonidas человек Bilisan. В стороне д записи tax Mu Shah. 50 на degradation о這個 cube. По дам. Что такое вид? с nh some Start Maionexä. Не есть, صادق <سادتك> دې دې چار خبر به نه خبر هر کله وخت چيته خبر کله د مبتدا له پرا خبر هوکږي خبر, خبر, خبر او 9 منیمې چې خبر د مبتدا او خلې خبر د مبتدا چې ک جمله بیا چيته دې صادق صفات واقع کول سري چا مبتدا او ک چیرې دولتا مفرد و بیا مفرد چې صادق صدق منانه چيږي مبتهقته چې مفرد شو او تعدد نشته خو صحیح پشتا عدوستا را جمحیم حقایت را جوزر را شده بخیانه بخیانه دایرو را جوخم چی حباز دولتا سره کلاع نساره خبر دیشت مانا سره کلام کلام چی ده کلام تام داد وقت کس من انشاو خبر او دا متبکت و او دا متبکت دفع کلام خبری شده دولتا مرادی کلاع دی خبر نسکتای کلام انا خبر دی چه ولا والمطابق للواقع فان الخبر ده خبر جدي كلام يكون بالنسبه لحاله تطابق او تكرر فيكون في صادق او لا تطابق فيكون في كاذب اذا ده خبر يكون ده خبر بيتخبر خبر قضيه وكلام خبر ده ده چته کومند څوګي اترالو کې چې د معلوماته خبره مبردره تلجي دغه پر خو صادق ټکی صفته نوغه کېږي پدابيش کنه بل خبره ان ته داس پو چې دغه خبره توصیف په صادق سره چې د خبره منو سو په ګردو په صادق سره دا توصیف مجازند دی دا توصیف سره نه مجازند دی څنګه چې داغه صفته د صادق سره صفته د د kada nafs al amr zalat saw mutabiqo khobe sadik karo nu da sadik wa adam sadik ko kaz da jasi fasfoz da kan ay azate karabi samje da naz bute ka ay ay se patna kalanta wil da tasif al qalb bi ism al juz وسید افو پکې اسم ال جوزه توصیف ال کل دل، دی صفاتن جوزه فاینل خبرک کلام خبر څه دا کلام دی او دا څه کلام یاکون لنسبته خارج چه د نسبت پر څه شي شام <amppanặn> خارج تا تطابقو تلک نسبته چې دې کی خارج سره د نسبت به مطابق وي و یکون صار او لا تطابق بو فيه كونو كاذب <تصفيق> غير ترى مطابقني غير تشيش ها كاذب سردي بيخلصنيش كلام نفسد وركزوا على عدم اوساف الحبر دا متواجدش صحيح دفع اعتراض اعتراض دا ولا ديجي اتساء تخم خبرت تصدقوه ولا خبرت تصور جمهور خبر کا نه وی اخوه دې متکالم تصدیق دي چې دا سه کلام دې خبر او فج کلام دې رسول الله صلى الله عليه وسلم متکالم تصدیق sade او دې متکالم تصدیق کازی دي او ته خبر تصدیق الخبر صادق او دیو جناي جمهور دولت الخبر صادق موصوف صفه نه ذکر کای دا کلام په تریکه موصوف صفه نه ذکر ویږي الخبر صادق بر خبر صادق کې خبرو اصدقائم. صادق خبر دچا نه پردې چې په دغه واستله اساس چې دغه دوا تعریفي دي ایسه د څنني هه په یو تعریف سره دایي صفت خبر ګرځي او په بل تعریف سره صفت تلته کوي نو او خبر د چې ستا چته یې چې مطابقت کلامي د چاسره د خارج سره د خارج سره او عندنا مطابقت په نفس الامر سره دا کېږي په دوه طدان سره ستوګرلو او دا من سره چې خبره د جدا د چاسې پتی نه غل دي یو خبره دې وجنا الخبر وصالح او کده ستا سماره وکي اخبار عن شيء علمه هو عليه السلام اخبار عن شيء علمه هو علي په نفس الامر او کده الستین اخبار عن شرع الله عالمه وعليك الله سلامه <تصفيق> ده چونك ده اخبار ده چاسفتاك اخبار تسدقو <تصفيق> ده اخبار بچابره قيم متاقلم <الاسلام>. باتا <تصفيق> متاقلم شفتاك مو اخده اخبار قتصبي ايه صدق و بلاه او متاقلم شفتاك ده دول تصادقو و قاديب يوم متاقلم شنم باتا تسدقو فده بيس نو ديو جنه ايكسا ده في فسد قول كل على هذا من الاوصاف الا خبر ذلك حسب الدين خبر حسب الدين الشرع لكن تو تاريخ مشه مطابقه نسبه او عدم مطابقه دي نسبته وكسر خبر او وقت يقال ان او كلا وقت اطلاق شيء فدامنا صراحه بمعنى الاخبار عن شيء علمه هو به. او لا علمه به اخبار عن الشی صدق چته عن الشی د شی ته چانه عبارت کا سکه شایه عبارت ته د نسبت ما عبارت غی نه فی د اخبار عن د نسبتنه خبر او هوا عليه فى نفس الامر چه ده نزبط فى نفس الامر شبیه پا خانمه مخرورای عبید نوس تاید عبید جالس و عبید صلاید نزبس ثبوت تجولوس و عبید تا دقن ورکاو ده نزبطه ده نزبطه کنه او ده زب و ده صلا نزبط و عبید جالس و زب زبا كمه طریقه صلا خبار ورکاو پا تجکا ده ازباط صلا کوم اخبار مې د جنا او د اغنسبطنه دبطی چا د وقود او چاته وعبتنه دغه وسوسه خبر خدا خبر په هغه طریقه کارو چې پرو سلام شید پګد چې په دې په اس سره خبر او په نو د وقود ثابت هنه دا او دای خبر ته صادق دی دارنګه اخبار عن النسبه اخبار عن النسبه علامه لعلم نه په هغه طریقه مې هې فتنه سلام دې په هغه خبره ته په ثبوت او بہت سره ورکاو نسبته شې دې ثبوت قعد وجهه تا او طریقه دې ثبوت سره ورکاو په نو سلام ورشي ثبوت تا نه بلکې دغه اخبار غوړل شي او دغه اخبار کوم کله چې ته مخبر کوې کاځل دی ښه اخبار عن الشی علما هو عليه علما هو به کسا الشی نطب تسوخه نسبت او ما عبارت کده اثبات یا نشانه او هو به چې دا شی په دې د نسبت او زمین شا. شای تراجی که و دعوی زمین چه تراجی سمجھ گئی شا یو یا دا موضوع نا او مای ما بارد کده مخمول نا مای ما بارد کده چه نا مخمول متوجه شی اخبار عن الموضوع علامہ پا اگی مخمول منده دخوا بی چه دا موضوع په دگی مخمول منده پا نفضل ابر شی زدی عبین را اخبار رکاو پا چش سرا رکاو وقرص لا محمود ابونا سلامة رجعته طلعت او لا اعلم هو بي بدات اخ چې ورکو شي اخبار په توګه ورکو شي 854 ورکو شي په الفا نو دا الفا سي دی د او کيزه پر صاح دا سېدک او کيزه دی د خو د کازیر سیو دی هني سدا نه د پټي دی هڅه چې او کيزه پاجي دا ذہنین البته د نفسره ورساله سی ها ما عارف وکش د تخته سیوله شي څه د کی جامه مشه ته زړه شي او تاخد شي خبر کی خبر خو څه سره پار فاس د الفاسو تعبير د دې چا نه ذہنین ذہن زین دا قامو تعبير نو ته څنګه په او پر ضعا دا اګه متابې په د نورو سره او اخبار خوب الفاصره د ځای رو جوړې چې کې او زان د دې مقصد دا چې اخبار منصه اعلان چ سارিতা اعلان ورکه ارمان علم ورتی کی ورکه چاتا بنسبت تامت نا بنسبت تام مند داسن سب تام ته تابع کول واکه شاده واکه سره مطابق وی اولاد ته به سره وی نو시다صلفه اكو نسبت المغبره دا بس سره څه دنه چښو زکا ایا زان او مت کارن جوشن نودې دې په څه جنو څخه پامنهاونه یو او ویبا دونکو څه دا دا تو خو الخبر صادق وي او پاندې کته موږ جمهورۍ پکې موږ شومې چې سره د خبر رو صادق موذب موذب خبر مو صادق دا چې خبر داسه خبر چې د خبر صداي او خبر رو صادق خبر د رشتي خبر د صفات نش د توې نه دا دا خلک خلک دغه دغه تعریفي دیونه چې کله چموتابکته نسبت وکې او عامه توبکته وکې د هکایته مخېنو ذرا دا کیدو په ده لا او مال جن په سلامره ملي چه خبر روس صادق کي اي ست دغه کړه دغه ست نه کوي دایې صحه دغه يې صحه نه دغه اعلان دي د نسبت دغه خبر صحي نه کوي ودغه متكلم خبر روسان کي کوم سالي چلته وي اي د ست خبر روسان سمجھلې ته صح ا او نه او خبر روس صادق به اضافه على نوعين اذا خبر صديق دو قسمه خبر صديق قسمه احدهما خبر المتواتر ورسول شي دوام او خبر رسول ولم وصلناوا الخبره فهمت خبر صديق دو قسمه خبر متواتر او خبر رسول او خبر متواتر او خبر رسول عموما متواتر <زي> خبر متواتر دا رسول کده شي د غیر رسول کده شي دا عمر خبره متواتره کناجی دا غیر دا او خبر رسول خبر رسول هغه خبره متواتر دا خبره صادق ده خبره خبره متواتره دا متواتر وی دی حوا تارې توات على ارسنته قوم توافق على الكذب اجتماع جاوی زنبید دا تصیه یه خبر متواتر دا تاکوی اقا استلاحی تاریخ لغاوی مراز را متواتر تا متواتر ویلیه متواتر تا متواتران تاریخ مزداک و خبر سابت دا اقا حبر تایی خبر تاییی سابتوی على ال سنته کومی باشر با دمره کومنده لا يتصور تواتوهم چه دیو توافق متصورنه بیعلا ال د بیا پالکره دکړه پکه د دې توافق متصور نه دا تاسو یې ها خبره اې سودیت متواتر دی لږه واځه دې تسبيه واځه سومیه مثالګه دا خبره متواتر متوتر په داسره ځکونه موشل له انه لا یکا و دفات دپي وور نوکه بل علی التعاقب والتوالي بل دغه تر کال تعاقب تعاقب او توالیسم ما یو واخدن بعده واخدن تعاقب څه شی یو بل نه ورسته تر لا یو دې بل نه ورسته او توالیسم انا د غاد او توالی خست تا باغر به تراکی نه روتل د دې د متاسر دې دې خبره متواتره متواتره ځکه ای چې دا سارې ته حاصلېږي دا په یواز دا, دا, دا خبر په دې رسیدا په یواز ګور نره دی زپتا اكو صلاح دی مت اكو مراه جوړه لګا خو زپتا اكو مراه شو دې سوالي پرنه دوزر دي نو تمہاري په معنا تعقوب سوال او چې کيم لغوي معنا د ته تعقوب فلا معنا چې اراده واک دن بعده اما نه نه پرځي خلې مطلق داسوي اچ اراد روتاق رو د دا базе داسه چې اراد الب بعد الب جزنه اورست رتاه که ته څنګه کی څه خبره وکړ تکا دوز ځه چ خبر واقع څه ده دا غان ده متواتر څه ده پښه غان ده زه چې وا تاسو په ذریجه دي یو کا خبر او یو دوا یا ده نه بلکه باذ باذ او با یو سارا کا یو کا لاس کا څه ته یو خبر او یو کا لاس کا څه دي څلور سل کا څه دي سال سل کا څه ته څه وکلا هو یو د بل نه ورسره د بل لپاره ملګری یو او نه نه کړم بل نه نه داس له سدیان نہ متواتر دا معنا هم چې بعضې بالغ نه ورستی وي کو کا ته یقین د متواتر معنا څه دو اتواتور نه او اتواتور معنا د تعاقبو دوالی متواتر څه کی جدا هنداسته ای څه دا په یو په ورنخه چری په په هر کې اعتراض ور دي د ګاس نشي کېد را چې په ورنخه خاصه کېد دک سر کا صرف یو ورته تارو په وز غوري ته څوکلا و او کداش طيب اورب په تعجبو متوالید سره وی تراخره د او یو څه ډیر چې ویرارای د دفاع ته دوی باندې پر د انصار باندې بوشکرا یو ان غیر انا سات په شت امتداد ني پښه څه نو دولته دا نه فيتي مشكله دغه اني چې دا غیر په دې کې څه دي؟ څه نو دغه دې تفا تفا ته د تاسو امر نه شي. سمې دې. عام زماني چې نشو په کوم ځای دمرادو چې ا ته ته د کړي شي. پښه کېلای شي. هم ښه لما انه لايقه دفعتن دفعتن وقیده بل على تعاقوب والدوالی سمجھنی؟ و هو ای الخبر الثابت على آل سنتکو من و هو الاسابت ای الخبر او سادا ای الخبر چوی دادفعتن دادشوی دادشوی دادت شوید دادتا تاین مرجع نویو مرمیز دادتا تاین مرجع تاین مرجعنم مرجعنم و تاین مرجع ما دې متواتر الخبر مت هو متواتر مرجع مقصد کړو دا دا ورسته اسابت د قراترو است موثوق ويروي است در خبر متواتر شدی الخبر ثابت دا هغه خبر دې لایځه ثابت علی لسنه کونی لسنه یو جمع د لسان دو او جمع کلتد نو دا نه خو دا مېږي ته تا کې ضرورت لري چې ما کړو دا ډوخ منا دی سره سره سره دوی چې دا ورته چې ما تو ته ما چې توتئ ذکر کا او پداسه رد سپهال باندې چې په ا په خبره متواتر څه تعداد ذري بيږي خاص تعداد څه متعين کيږي ځنه خلک اي چې خبره متواتر څه څلور کس خبر زداه ها ها او دلیل څه او څلور کس جنګ نه پتا وړي چې څلور شاهده تر څو دا سيقات څومره کیسه خبره ده خبره ته ورته به زه نه چنه چې لا څه ته ورته ضروري دي بیا ورې عدالت ا نوږه راځي چې جوړ کړي زه کوم د پخواني سالو <تصالح> ورو آسرې چې راځي ده څه په یو کوي دا ساته او چې کینې نه شل کسونو ته ضروري من کوم عشنه صبرونه یغلو راته نو د امراج د درې څې په نصیب مزرې بي نهه چالويش <سؤال> چالويش <سؤال> کسون ورته زره بي آ شيته دلی په یوه نه وي یا یې نو حد وکړه او مان تلکا منل وو منته په داسنه څه څه کوم چالويش سلام چې ټول ترکا دا د چې تعداد معین نه و شي د چې د تاغ چې داسه کوم ویلای چې د دې متصورنې د دې د تاګ چې دی بخښنه مې درته د دې د هغه ته مراد او توافق وافق کاتي په دې متصورنې متصورونه اے لاوي جوړول لا کسر باندې دغه د ترسکو چې تصور خوځا هو سر سره څه کیرا کوي او دا تصور مراد د څو د تا چې لا حدره في التصور فيتعلقوا بكل شيء حتى بنفسه وبنفسه تصوغوا مهام ايه امتناعهم كدهيش تصوغوا دهش كده لا تتصراي شدامره خالك الكلكلاوي تش ده ده بطه بطه وحف وما توحف كده من روود تصورنا روود تصور كده تصورنا تصوغوا امتناع كده او توقف كده توا توافق په کژبنده څه ممکن دی ممکن دی دا څه ممطنه نه دی نو څنګه امونطنه چې وای بیا یې تصور کې دی نه دې پرده دی یو څه مراکه د تجویزی عقل دی عقل دې دې پکه زمبنده تصور څنګه ګرځي जाहिर لا په توافق په کژب عقل د شييره دنه د جايزا چبل حق دغره او هغه متشهي ها لای تصورو ا لای جيوز الاقل عقل جايز نګر توافق هما اغه تشي مقصود دت توفق علي قصبه دره خلق ممتازه نه څه نه ممتازه بلکې داسې دغه دره خلق قصبه د سرت نه نه یامش او که ته ترس په جیو نه فنه دغه پته سم نه راځي دغه ممتازه بلکې دا <تضحن> دغه څه مخاله کو دی موږ توافق علا کذب ته ممتنع نه دی ته چې ممتنه دی عقل جيد نه نه خو جيد نه کړی ممتنه شه او په کانت ته شه او توافق علا کذب کوم ممتنه نه دی چې ممتنه تله تا کای دولتا دا مونټا نه چاې مونټا نه ځتی ځنه وشاې دا ح توافق امتناع ذاتینه نشه بلکې امتناع وقعيب بشغله امتناع واکه کдай وکشې د زرع نو سپر دا خبره وکړه نو دغه په دغه ډول سره کشي مشکنه کته تر ژوند دمونکلا وستو پر ټاکسل وړارو نو سوال مېدارو او پر ټاکو مو ګوري به خبره درنه دي ته څه کړو نو ګاندو په څه د دا دا وک او که کد هم ممکن وک او بدکه چې چې وستې تا وک او دا غه یا دای نه ده خبره متواتر شز ده د ريز او که آخري او آخري که اوله او که اوله او که طرفين اوليه د اخره دی بي اخره دی جهه دی او ميه دي قام نا کم درځ مرشو هويده او دا درځ مرشوي چې دا چې تم بل شي کای شي کلا زميږي خبر نه راي دا او درځ باندې خبرو سمجه لایق لایق سوال لای وقوع العلم من غير الشبع جتو علم په خبره باندې بغیر د شخص د شوې درس هیڅ شخص باندې په هیڅ نه ویدا د علم چې صاحب او د وجود د ورته ارا خبره متولته او پر شاک شوبا خبره متواتر علامه دا دو اثر دا سراو یتو ته توکي مله مکه کیږي کینی بلا شو ا د شاک شوبا د پر شي دا علامه دا یي دا یه هم اثر ده او هو بالضروره کسته تاریخو وجه تصدیق یم کرا Can we speak to them yourself? Because it's necessary, keep it with no doubt. When is this information? It's necessary. This is the information that you want to be necessary. The information is necessary to cultured new. With the online forms, the Bible is necessary to learn. Also it's the course of اور سراول سرا تا چند دی دای له بده دی سره چروايی نه نه دایلم دایڅه بده دی ته لیت ته پښه سر وراته دي وګوره زرا نیم سالوی علم بالملوک الخالیا خالیا ای المازیا فلعظمرات الماضیه والبلدان چاټر شوی دی په تر شوی زمنیش لکه ځول <سؤال> حق تر شوه <سؤال> دی ساید دی ول حق په صدل کوي تر نه مخک نو ژراوړ او محمود غنوی ته اصل صلاح الدین ایوبی په تا تو به یې کړه په په څول باندې الخالی چات شری بدا ددي ميز علم قطعي هذا او دليلته مش ترش تماما زي في الكيمياء ولا شيء هو دقت كثير ما خارص اخباره هو علم, علم دايق قطعي او دارنګي صاحب محمود غزنوي دغه پروکې د او یې کیږي اله می دای په معنی یې د را او دا آي <سؤال> سايو <سؤال> دې موږ موږ د ساينا <سؤال> واچ ساجور کړی دی په دایي چې څلور شپږ دې دایي ساي اته ترخه لا به ساي دې وې راشه انا نه سیکلای و ساي اخ سي مبارک دې دایي ساي ومخښه نو عليسا مخښه مخښه وګورې ساي نو موږ ژوند تای آجي څه نو اچو نو آي دې په کې دې اچو موږ نو ساي نو واخله دته کوي ساي په ما نه میم شم چې زيرلاري